Втората лекция – тъмният мъдрец. Ще имаме за него няколко лекции. Както ви казах, Древна Гърция много рядко е раждала мъдреци. Много от тях са минавали за мъдреци, но не са. Те са просто философи, които пътуват към мъдростта. Но тук ще говорим за мъдрец. Хераклит. Наричат го тъмния а то е сияещо същество. Наричат го тъмния, понеже е останал неразбран. Гръцкият ум е изпуснал мъдростта на Хераклит. Гръцкият ум не е бил готов за тази мъдрост. Мъдрецът от Ефес, тъй като той е живел в Ефес, е човек с изключително дълбоко вглабяване. Той произхожда от жречески род, така наречен родът на кодридите. Ударението при, хер... при Хераклит е огромна отдаденост на мъдростта. <coughs> Хераклит осъзнал, че живее не за обществото, а за да познае истината първото му голямо осъзнаване. Не за обществото, защото който се отдаде на обществото, попада в грешка. А първо трябва да познаеш истината. Хераклит казва, психея, т.е. душата, има огнена природа, която е носителница на истинския живот. Тази Огнена природа е носителница на познанието. На поведението, става въпрос правил за правилното поведение и на безсмъртието те идват от тази природа на огнената душа, висшата душа в човек. Докато душата си остава груба в човека, той казва никакво обучение. Не може да я научи на нищо. Забележете. Никакво обучение, никакво образование. Нищо. Никой не може да я научи на нищо. Защото неразумното е глухо. Неразумното е глухо. Грубите хора става въпрос за грубите души, нишите души. Грубите хора не разбират дори явните неща. И после казва, «Очите и ушите са лоши свидетели на човекът, който има груба психея, който има груба душа». Значи, «Очите и ушите са груби свидетели, лоши свидетели на човек, който има груба душа». Каквото и да гледа, неговите очи и уши го излъгват. Логосът е първичното слово, това Слово е първоогън Древен. Хората ни разбират логоса, въпреки че всичко се извършва според този логос. Всички човешки знания са относителни, защото те не са свързани с логоса, с първичното Слово който не умея да общува с Логоса, той много лесно превръща сляпата си тъмнина в безверие. И после казва, ако човекът се посвети на Логоса, т.е. на чистото и универсално слово, той ще се домогне до истинското познание. Защото Логосът е божествен разум и ще го дари. Този логос е всеобщ. Тук няма народност, тук не става проще за религии, нито за наука. Става въпрос за нещо, което е над религиите и науката. Самия логос. Казва, истината е израз на първичния логос. На прадревния огън. И посредством Логоса се управлява целият всемир. Само с тази психея, т.е. душа, която е огнена, която гори, която е активна и будна, може да се овладее истината. Истинската мъдрост не е много знание. а познание на Логоса. И затова той нарича и Платон, и Питагор, и Ксенофонт, и много и много други многознайковци. И ако сложим висшата мярка, те са такива. Разбира се, те си работят, трудолюбиви са, обичат философията, но не са мъдри. Мъдростта е друго нещо. Истинската мъдрост, казва Хераклет, е постижение на скритата хармония на противоположностите. На скритата хармония на противоположностите. И разбирането на единството на всичко. Разбирането на единството на всичко. Той казва, мъдростта винаги се остава мъдрост, а натрупването на знания нищо не означава. Пределите на душата казва, ти не можеш да откриеш. Толкова е дълбок нейният смисъл. Смисълът на висшата огнена душа. Казва, аз изследвах сам себе си. В целия си живот аз търсих самият себе си. Казва Омир омир е живял заблуден живот. А мненията на хората са детински игри. Мъдрото е отделено от всичко останало. Мъдрото никога не съвпада с света. Задачата на познанието се заключава в разбирането на мъдростта и логоса. Учеността не учи на разбиране. Философията и науката много умело избягват истинското знание. Това го казва Хераклиц. Много ловко, много тънко избягват истинското знание. Истинският път не е да се знае, а да си реален. Забележете колко точно говори мъдрица. Не е да се знае. Ти можеш да знаеш колкото си искаш. Въпросът е, дали си реален. Имаш ли душа? Как може някой, казва Хераклит, да се скрие от същият? В истинският човек Доброто и злото умират. Противоположностите умират. Радостта и скръпта умират. Животът и скръпта, животът и смъртта умират. Ражда се духът. Остава само една истинност, която е порядък сама по себе си, която е разумност сама по себе си. Истинският човек е част от древният и вечно жив огън. Този огън е несътворен. Този огън е безсмъртен. Словото на човека е особен род ангел-хранител. Значи, ако човек говори правилно, самото му слово се превръща в ангел-хранител. Ако ти не говориш правилно, може да чакаш помощ от някакъв ангел-хранител, но ти вече си нарушил закона. Самото слово е много висша защита, когато го изберем принципно. Казва, Бог е едновременно война и мир, изобилие и глад, ден и нощ. Зима и лято. Противоположностите са единни. Всичко тече. Войната е процес, който тече и се превръща в мир. Войната е в единство с мира. И накрая точно за това тя става мир. Противоположностите преминават една в друга. Постепенно те текат една в друга. Болестта тече и се превръща в здраве. Здравето тече и се превръща в болест. Живота тече и се преобразява в смърт. Бог е война и мир, защото и мирът е лошо явление когато той ражда застой. Когато се ражда застой, започва да се раждат много демони. Идва на помощ войната. Тя задвижва всичко, всичко го прави в движение, в мислене, в развитие. И после отново идва мира. Всичко, всичко тече. Войната идва да обнови мира. Войната идва да обнови застоя. От различията произлиза прекрасна хармония. Война има, понеже няма развитие. Хората застояват. А застоят е по-лош от войната. Застоят е по-лош от войната. Защо? Защото застоят, ражда демони. Значи не просто лоши хора, не полудобри. Става демонизиране. На помощ идва войната. Бог е война и е мир. А войната е движение. Войната е в разумяване. И после казва, да говориш истината, значи да си едно с първичното слово. Логоса. Мъдростта се състои именно в това да говориш истинното. Не е интересно, не да се правиш на нещо, а да говориш истинното. Огънят, това е древният ефир, чистият ефир. Той е който гори. Това е космическо явление а не някакъв външен огън. Външният огън е само носител. Когато запалим свеща, гори този древен ефир. Част от древността. Както Орфей казва, част от духа. И къде се намира най-тънко духа в свеща? Точно на връхчето на пламъка. Там е най-финният ефир. Още духа се намира във върха на нещата. Затова свързвайки се с този древен огън, с тази древна идея, нали, духовите в стаята и където и да са не обичат да гори свещ. Кладата не е нищо друго, освен обмяна с този ефир огън. Извесеният огън е духовен, а принизеният огън е веществен, външен огън. Логосът, т.е. Словото, е самата тайна на живота. Тайната на нещата. Това слово е учителят на нещата и съществата. Това слово е пътят на нещата. Истината за този свят е най-голямата опасност, и затова този свят е лишен малко или много от нея. Така, това беше втората лекция.